Tak první otázka, velice zajímavá, doufám pro nás, pro všechny, pro mě velice zajímavá, ako sa pozeráte na e, e, vedenie meditácií, které sú velmi populárné. Hm? E, záleží samozřejmě na tom, jaké meditace. Mnoho meditací je populární, <laughs> ale eh, teď si představte, že někde se objeví Budha. Hm? Dejme tomu, Někde na světě se objeví opět Buddha, hm? podle e, buddhistické představy. příští Buddha je Buddha Maitreya, kdy přesně přijde. O tom jsou <laughs> různé teorie, hm? my nevíme, ale najednou je mezi námi Buddha Maitreya. Hm? Teď e, Buddha Maitreya co udělá? Teď pozná, co tady máme za všechno, za různé meditace. Metod meditace je nesčetně, už to ani nikdo nemůže spočítat. Hm? Některý učitelé, jako Ošo, já nevím kolik, už na stovky, stovky různých meditací. Hm? Co by na to řekl Buddha Maitreya, Co myslíte? Já, já, bych, já bych měl asi představu tuto, že v případě, kdyby Buddha Majtré tady byl, tak bych A pomáhá to? Dobrý, když to pomáhá, počne. <laughs> a tahle meditace pomáhá to, dobrý, počne. Eh, zkuste to tak, jestli to pomůže eh, v pořádku. Jestli vás to zaplete tak to znamená, že v tom je problém. Čili v budistickém pojetí, proto já nedávám tolik důraz na, na techniku, to je tež důležitá, já dávám důraz na pochopení. Jestliže máme správné pochopení, meditace opravdu pomůže. A různé druhy meditace můžeme kombinovat, protože máme správné pochopení. Pokud nemáme správné pochopení, všecko je v protikladu. A všecko, co se nám, jedno se nám líbí, jedno se nám nelíbí, když se nám něco líbí, tak si začneme kritizovat toho, co se nám nelíbí. Hm? A v dnešním v světě většina lidí se učí meditaci tímto způsobem, že se dozvědějí, že takhle učí, já nevím, karmapa, takhle učíte a všecko ostatní to začnou kritizovat. A tohle je Hinayana, tohle je Mahayana, tohle je to nejvyšší, to je diamantová cesta, všecko ostatní to jsou blbci, ty tomu nerozumějí. <laughs> tak to znamená, že s takovýmto pochopením, ať si dělají jakoukoliv meditaci, tak to moc nepomůže. Naopak je to ještě víc zapleté. Hm? Čili eh, opravdu pomůže ta meditace, kterou chápeme a rozumíme ji a víme, eh, jaký praktikovat a jaké jsou její důsledky. A ty důsledky opravdu e, sami můžeme e, na své vlastní zkušenosti s tou teorií a s tím pochopením porovnat. Jestliže tomu tak není, e, pak ta meditace nepomůže. Toto ten, kdo e, meditaci rozumí, ten eh, zkoumá opravdu, jestli ta meditace je správně pochopená, pak pomůže. Jestliže není správně pochopená, pak nepomůže. Eh, budismus eh, na rozdíl od... Eh, jiných duchovních pojetí, aspoň ten opravdový buddhismus, klade důraz ne tolik na, na, na víru. Víra je samozřejmě obzvlášť důležitá, ale hlavní důraz je na, na pochopení. Jestliže chápeme to, co děláme, pak to můžeme dělat dobře. A jestliže to děláme dobře, pak řešíme eh, konflikty. Jestliže to neděláme dobře, tak eh, místo eh, jednoho konfliktu přijde deset konfliktů. Tohle se nám líbí, tohle se nám nelíbí. Tenhle ten je blbec, ten ničemu nerozumí. Tenhle ten, eh, ten, eh, tomu rozumí, to je eh, žijící Buddha. <laughs> A, eh, Takovéto představy nepomáhají k pochopení, takovéto představy brání pochopení. Tak jestliže meditace má opravdu pomoc, ta meditace je na to, aby pomohla, tak musí být v souladu s naším porozuměním. Jestliže není v souladu s naším porozuměním a s objektivním porozuměním, hm, pak e, tato meditace nás může ještě víc zamotat, než jsme byli zamotani předtím. A proč jsme byli zamotani? Právě kvůli našim představám, e, že tohle to je ono a tohle je blbost a tohle je dobrý, tohle je špatný, e, e, e, to se nám líbí, tohle se nám nelíbí. Místo, aby jsme poznali věci tak, jak jsou, tak jenom se držíme našich eh, pomílených představ o, o, o tom, eh, o, o realitě. A jestliže se držíme pomílených představ o realitě, pak meditace nemusí pomoct. Naopak může ještě věci zkomplikovat. Je tomu tak? Je <laughs> třeba to vidět ne e, e, jakožto teorii, ale je to třeba vidět jako vlastní zkušenost, pak to dává smysl. Proto Buddha, v učení Budhy ten, kdo ho to hloubky studuje, můžete najít plno, plno protikladu. Ale pro toho, kdo e, buddhismu rozumí, to nejsou protiklady. V Vimalakirti Sutra, hm, občas je v Číně, je populární, obzvláště mezi lajky Vimalakirti Sutra, která je e, e, vlastně e, e, je, jedná se o lajka bodhisattva, který má hlubší porozumění darmi než, než budhovi žáci. Hm? Sice eh, eh, je pochybné, jestli kdy takový Vimalakirti byl, který byl moudřejší než Sariputra, než Ananda, no ale eh, v v jisté době a v zajistých okolností takové učení opravdu bylo důležité. A Vimalakirti tvrdí, že Budha učí jedním hlasem. To je právě v tom, v ty diamantové sutře, jestliže ji pochopíte, tak to bude relevantní pro to, co se učíme tam. Buddha učí jen jedním hlasem, ale každý z bytostí tento hlas slyší jinak podle jeho schopnosti chápat. Ale Buddha učí jen jedním hlasem. Buddha nemá dva hlasy. A co Budha učí, to je přesně to, co Diamantová sutra říká, že jediná realita je realita prázdnoty. Ale aby to e, e, my popletené bytosti, aby jsme to poznali, musíme mít mnoho různých učení hm? e, od těch nejelementárnějších, jako nezabíjej, ne, e, e, nesmilně a tak dále, po ty nejhlubší učení, jako máme v diamantové sutře, všecko je hlas budhy. Buď dobrý, to je též učení budhy. Není rozdíl mezi dobrým a zlým, to je též učení budhy. Proto jiná sutra tvrdí, jad subháši tam, ta budha bháši tam. Cokoliv je dobře řečeno a podle pravdy, to je to, co budha učí. <laughs> v pojetí diamantové sutry Buddha, který je historická osobnost, ten Buddha, to stejně tak, jako jak jsme se učili včera, všechny fenomény, ten Buddha je, v je iluzorní. Opravdový Buddha, to je pravda. To je takovost. Proto v Mahajáně se mluví o třech tělech Budhy. První je takzvaná nirmana kája, to je stvořené tělo. To je stvořené tělo na čem? Na základě důsledku a příčin. Protože Budha provozoval jogu v tom smyslu ve spojení s tím pravým praxi, dokonalosti, nesčetné eony, které se nedají ani spočítat, proto dosáhl perfektního stvořeného těla. A to, co neprobuzená osoba vidí, to je jenom tohleto perfektní tělo jogína. A to perfektní tělo jogína, to není ani buddhistická žádná tradice, to je tak starý, jako Védy samotný. V Indii, když někdo dělá jogu, tak dosahuje postupem času perfektního jogínského těla. A ty znaky perfekce, to jsou znaky perfekce v józe. To není speciálně buddhistický. Dále je takzvané užitkové tělo, Sambhogakáya. Užitkové tělo vidí jenom ten, kdo má samády jemné vědomí. Ten pozná ty jemné formy, které normálně jsou hrubé, hrubému vědomí nedostupné. A ten vidí budhu jako ty nejjemnější formy. Ve kterých se zjevuje neobyčejným lidem, ale joginům. A pak je to opravdové tělo, což je tělo pravdy, tělo darmy. A to je opravdový Buddha. A pro toho, kdo je realizovaný, tyto tři těla splývají v jedno. Na to je v čínské tradici krásný koan. Hm? Mistr za tangské dynastie byl velký mistr Čao jeden z nejuznávanějších zenových mistrů, který byl obzvlášť známý jeho schopnosti učit. Je mnoho realizovaných lidí, ale ne každý má tu schopnost, pedagogickou schopnost vést žáky. Proto je tolik různých koanů a moudrých proslovů, ačkoliv pokud vím, tak tento zenový mistr nic nenapsal, co zbývá, stejně tak, jako e, tady Ježíš Kristus nic nenapsal, co zbývá, to jsou jistý paradoxální řečení, e, které jeho žáci sebrali. Hm? Stejně tak Čao Zhou nic nenapsal, ale presto mohl ovlivnit generace. A přišel mníh k mistrovi Čaučou, to je naprosto jednoduchá historka, a ptal se ho, co je Budha. Možná, že četl Diamantovou sutru, ta je velice populární v Číně, a vlastně zenová tradice, tak, jak, jí, jak v Číně, jí propagoval mistr Hojneng, který byl vlastně díky němu Zen vlastně zdomácněl na čínské půdě a stal se jeden z hlavních směrů čínského buddhismu. On vlastně došel k probuzení a hlavně učil diamantovou sutu. Předtím dharma, který je vlastně první patriarch ze nové tradice, legendární v Číně, učil Lankavatáhu Sutu. Chuinem učil ne, Diamantovou Sutu. Tak tyto dvě sutry jsou nejdůležitější pro pochopení ze nové tradice. A v nich se ptá tedy Caođou, asi si přečetl, nebo recitoval mnohokrát Diamantovou sutru a myslel na tom, že to, co nemá znak objektu, to je tatágata hm? A ptal Jo, co, co je Buddha. A Jo povinná Buddha, to je dole, dole v meditační hale, tam je Buddha. Ale já jsem neměl na mysli mistře toho ze dřeva tam dole. Já jsem měl na mysli toho, toho velkého Budu, žijícího Budu. Na to mr. Chao Jo zase povídá. a zase se co je to ten, ten, ten Buddha. Má mr. Chao Jo odpoví stejným způsobem. To je. Tam dole, v <laughs> nejdační hale. <laughs> co to znamená? Vše, co má znaky, to není ta tágata. A to, co má znaky, to je taky ta tágata. E, forma je prázdnota, prázdnota je forma. A to je těžký si uvědomit. Přestože to každý den recitujeme, je nám to jasné. Vy praktikujete meditaci jako buddhistický master. Já žádný master nejsem. Já se nepovažuji za mastera, ale považuji se za studenta buddhismu a studenta duchovních věd. Ako by však mala podle vás vyzerať buddhistická prax v živote člověka zaradeného do pracovného a rodinného kolobiehu? To je dobrá otázka, ale studujeme diamantovou sutru tak by to mělo být jasný. To, co prožíváme a to, co je opravdové, nejsou dvě věci. My je chápeme jako dvě věci, protože nechápeme pravdu. To, co prožíváme, není oddělené od opravdové reality. Protože vše, co prožíváme, můžeme prožívat jenom vědomí. Otázka je, jak to prožíváme. Jestli prožíváme klášter nebo prožíváme rodinu. Naše realita je opravdu. Ale my to nechápeme. Kdo má rodinu, ten musí pochopit pravdu v rodině. Kdo má klášter, ten by ji měl pochopit v kláštere. Ale pravda je jenom jedna. Samozřejmě ten, kdo je v kláštere, ten má víc času o pravdě kontemplovat a číst Písma, které pravdu vysvětlují a účastnice rituálu, které mají k tý pravdě přiblížit, ale pravda, která opravdu existuje, existuje jak v klášterech, tak v rodině, tak kdekoliv jsme. To je učení diamantové sutry, který je velice důležité pochopit. Buddha není odlišný od toho, co od bytosti a od toho, co bytosti právě vnímají. Jestliže to pochopíme, získáváme to, co Diamantová sutra, dnes se to budeme učit, nazývá opravdovou víru. Jestliže máme opravdovou víru, pak e, kvalita našeho života se radikálně změní. Ale protože my nevěříme, že to, co zažíváme, není nic jiného než pravda, proto stále e, si myslíme, že něco jiného bude lepší. Ale něco jiného neexistuje. To buddhismus, Přesně vysvětluje. To, co existuje, je pět agregátů existence a v tom je popletená bytost stejně tak jako Buddha. Buddha tež je bez pěti agregátů existence, jaký Buddha? Jenomže na rozdíl od nás, Buddha vidí pět agregátů existence v každém momentě jako prázdnotu, jenom že my to tak nevidíme. Proto Buddha se stává tělem pravdy. agregát formy, neboli foremnosti, nebo tělesnosti. Roupa se dá špatně přeložit. To je technický termín v Většinou se to překládá jako tělesnost nebo jako foremnost, ale v podstatě my nemáme, je to vlastně foremnost nebo tělesnost, ale ta foremnost, a těle, dejme tomu, teď se na tebe koukám, když zavru oči a vidím tě, tak to je též rupa. I mentální, mentální forma je též rupa. To je třeba pochopit. Čili, vlastně se jedná o e, objekt poznání. Čili jsou, e, je jedna foremná složka existence a čtyři neforemní složky existence. To je všecko, co my bytosti ve světě můžeme okusit. Nic jiného nemáme. Foremná složka existence hm? Na, to je objekt. Neforemná existence, e, složka existence to je subjekt. A jak přijde subjekt? Na základě pocitu. Forma musí být pocítěna. Když se dotkneme něčeho, tak to cítíme. Hm? E, dotkneme se těla, tak víme, že jsme tady, že jo. Čili vše, co poznáváme, začíná to dotykem. Kde je dotyk, tam je počitek. Čili další je agregát počitku. Hm? Agregát počitku je tež agregát, protože chvilku je to příjemné, chvilku je to nepříjemné, chvilku to je ani příjemné, ani nepříjemné, proto je to agregát. Agregát znamená mnoho. Forma je tež mnoho, protože. Jak jsem učil minulo co je forma, to, to jsou čtyři elementy, tvrdost, měkost, pak koheze a plynutí, pak studenost nebo teplost, a pak pohyb neboli podpírání, to je to, co cítíme tělem. A to, co je od toho odvozené, jako barvy a e, zvuky a tak dále, e, to je též forma. E, čili je to agregát. Hm? Agregát, e, který se skládá ze čtyř elementů a z toho, co je od nich odvezen, odvozeno, jako barvy hm? a E, chutě, a tak dále. Pak agregát počitku, to je příjemný, nepříjemný, neutrální. Pak agregát vnímání to je malý, to je velký, to je kulatý. Pak agregát faktorů vůle což jsou veškeré ostatní faktory vědomí, jako pozornost, jako chtíč, jako libost, nelibost, chtíč, zloba, nevědomost a tak dále. To všechno to jsou faktory Vědomí, které dávají vědomí dohromady na základě vůle, úsilí, hm? eh. Eh. Pchání, to všechno jsou agregáty vědomí, který tvoří agregát, agregáty faktorů vědomí dané vůli. Co znamená, co je vůle? Vůle je to, co vede vědomí k objektu. Vědomí je jako loď, která se nemůže hýbat, pokud není veslo, Vůle, která ho k objektu přitáhne. Tím začne aktivní proces rozlišování. A to rozlišování, které máme, je založeno na našich minulých rozlišování. Na, na tom, jak jsme v minulosti priváděli vědomí k objektu. Trošku, aby dar mi neškodí. <laughs> Já jsem studen, aby dar mi nějakou dobu. A to opravdu objasňuje mnoho věcí. Pochopení v podstatě je to nejdůležitější. A pak je agregát. Vědomí. Ačkoliv vědomí je jen jedno, neexistují dvě vědomí, přesto podle eh, faktorů, které aktivní vědomí tvorí, rozlišujeme mnoho, mnoho rozdílných druhů vědomí. Hm? Eh, na to je výborný studium a vydarmi. Jen... <laughs> Teď o tom nebudem mluvit, protože eh, to je trochu komplikovaný. Ale vědomí ve smyslu aktivního vědomí je tež agregát. Mnoho různých druhů vědomí. Hm? To ho určitě si seš vědomý, že eh, chvilku, eh, každou chvilku je, je vědomí nějaký jiný. Je to tak, nebo není? Jednou se, jednou se nám věci líbí, po druhé se nám zase nelíbí. A to je všecko díky faktorů, které skládají vědomí. Aktivní vědomí je vždy složené vědomí. Čili to je agregát. A podle budistické filozofie Jestliže vidíme ve světě něco jiného než těchto pět složek existence, pak vidíme, co? Rohy na hlavě zajíce, chlupy na želvých krunýchích a co ještě? vzdušné zámky, hm, a tak dále. Aby jsme to pochopili, třeba se podívat dovnitř, Ne, se venku to nepochopíme. zdá se poslední, ne, poslední otázka to není. Jak se naučit dávat? Někdy dávám peníze bezdomov, bezdomovcům, ale v duchu si myslím, že by měli pracovat. Já jsem naposledy jsem byl na Slovensku, tak v nových zámcích jeden Přítel Lukáše Chmelníka, Lama, tedy laik Lama, mě povídal dobrý slovenský vtip, že ptá se Cigán otce, co je, co je demokracia. No to, ale demokracia to víš, synku, když Slovák pracuje a Cigán si žije. <laughs> Dobrý vtip. Dobrý slovenský vtip. Tak já jsem kdysi byl jedno za mých mladších let jsem byl, když jsem byl na Tajvanu, tak jsem byl v Koreji na návštěvě. A e, byl jsem v kláštere jednoho e, mnicha, který se stal obzážně znám, Sunsen. Ten má různě po celém světě, má skupiny. On byl dříve v Americe, e, pak se stal velice populární a jezdil, byl taky v Česku, v Polsku, všude možně. A, slyšel jsem dobrý příběh s tím, že když byl v Americe, tak to mě říkal ten jeho pomocník, který s ním stále všude jezdil a když neměl on čas, tak učil místo něj. Tak on mi říkal, když, se, když byl na Havaji e, s mistrem tak, e, šli po ulici a přišel k němu e, žebrák, hm, nějaký, e, dej mi dolar, hm, nějaký bezdomovec, tak on mu dal pět dolarů, nebo co. No a, e, sam, samozřejmě jeho peněženku a věci nosil ten jeho e, e, pomocník. Pak šli zase další den na procházku a e, zase nějaký jiný žebrák přišel, e, dej mi dolar nebo co. A načeš, e, mistr se podíval na svého pobočníka a zahrval na toho e, žebráka, e, e, ty bys měl i trači pracovat. <laughs> To je volnost, volnost vědomí. Proto diamantová sutra učí dávání, my jsme se měli naučit dávat bez lpění na tom, kdo dává, tom, kdo bere a to, co je dáváno. Jestli můžeme takto dávat, pak naše vědomí je, se naladí na takovost, pak naše, naše cnosti a zisky budou nezměřitelné. Jednou dám a jednou nedám, ale moje vědomí je stejné. Kdo to může dělat, tak ten e, chápe e, původní svobodu vědomí. Původně vědomí je neomezený. To omezení jsme mu sami dali. A to, co dalo našemu vědomí, to omezení, to není naše přirozenost, to je, co učí Zen. Když jsem dělal nějak chvilku trénink jako Zenovej mních, to byly moje začátky jako Zenovej v Japonsku, tak e, náš e, učitel Harada Sekiroshi, e, já jsem tam nezůstal, protože e, jsem si představoval, že když pojedu do kláštera, takže celý čas budu sedět v meditaci a e, to byla moje aspirace. Přijel jsem do Japonska a většinu času jsem strávil okopávání mlkve a redkojí. <hý> A učitel se mě stále snažil vysvětlit, že je to Zen, ale teď jsem to nechtěl věřit. Ale co dělal? Zajímavou věc, že, že tam byl jeden Japonec, který prostě strašně měl rád, asi byl prostě Zvyklej, tak eh, měl strašně rád práci na polích. Když všichni odešli, tak ještě tam zůstal a hrabal. A, eh, a hrabal dál. A eh, samozřejmě se stal vůdcem jako ty pracovní čety. <laughs> a tak eh, eh, Jednou, když eh, Takhle byl na poli, tak mistr přišel za ním ze zádu a povídal, co děláš, Okopává. tak to jsi rolník, jo, <laughs> kdy se stal rolníkem, <laughs> to je <volno> svědomí. <laughs> Čím byste doporučoval pokračovat, čím byste doporučovali pokračovat po meditaci na dech. Nejlepší je mít jednu meditaci, ve které člověk stále pokračuje, pokud ti nezvládne.. Hm? Jakmile zvládneme jednu meditaci, pak už není e, velký problém zvládnout i, i ostatní meditace. Ale u jedné meditace zůstat. Když ta meditace e, někdy nejde, hm? všichni mají up and down, když ta meditace někdy nejde, tak je dobrý mít tež jiný pomocný meditace, hm? který umožní, aby mysl zůstala v jistý rovnováze. Ne začala se dostávat do situací, kdy člověk se stotožňuje s tím, já jsem blbec, mě to nejde, já co mám dělat. A to jsou prostě absolutně nemeditační stavy, které by nikdo neměl v nich pokračovat, který se chce naučit meditaci. Pro opravdového meditátora i neúspěchy, i veškeré překážky, všecko je vyměrovat vstřebaný na základě meditativní mysli. Jestliže meditace nejde, jsou k tomu důvody. A důvod, příčina a důvod relativita je vždycky v pohybu. To je správný přístup. Jestliže to dneska nejde, není žádného důvodu, proč by to mělo též zítra nebo pozítří nejít. Jestliže ale vím, že dneska to nejde z toho a z toho důvodu. Hm? Pak se nebudu stotožňovat s tím, že jsem blbec, nebo že jsem, ne, nejsem talentovaný, že meditace pro mě hát není, že mě to nic nepřináší. Protože se stotožňuju se svýma vlastníma absolutně neobjektivníma hm, představami. A medit právě meditaci já se chci dostat do objektivního poznání. A to, co meditace přináší, jestliže je opravdová, to přináší rovnoměrnost vědomí. A v té praxi bych měl zůstat. Jestliže se vědomí stává nerovnoměrné, ty výkyvy jsou velké, no tak si pomůžu něčím jiným. A Pochopím, že to je dáno takovýma a takovýma důvodama. Třeba dneska eh, eh, mě eh, bolí kolena, nemůžu se posadit. No tak, tak co? No tak jdu na procházku a, a nechávám si eh, eh, to vědomí, které je spojeno s pozorností a, a s uvědoměním. To jsou všechno podmínky. A podmínky se stále mění. A to, co já si myslím, že je objektivní, to je jenom moje pomílená představa, nic jiného. Jestli si o sobě myslím, že jsem pitomec, tak to je stejně pomílená představa, jako jestli si osobně myslím, že jsem buddha, <laughs> Vidíte nějaké jiné předpoklady pro aplikování buddhistické nauky pro nás, pro v západní kultury a pracující s obyvatelmi, kde buddhismus existoval v minulosti, je součas je součást kultury a tak dále. Hm? No já si myslím, že buddhismus se dá aplikovat na jakoukoliv kulturu. Buddhismus není kulturní záležitost, buddhismus je opravdový, buddhismus je, je, je, je, je pravda. A pravda i kultura je vázána na, na čas, na podmínky, ale pravda existuje jedna v různých podmínkách a v, v různém čase. To, ta pravda budhová učení, aspoň my buddhisté věříme, je, nemá čas. A to, co má čas a to, co je vázané na kulturu, to není to není ta pravda, která je věčná. To se stále mění. Kultura dneska v Číně, v Japonsku i v Tibetu je úplně jiná, než byla předtím. A my taky Žijeme, naše kultura je taky úplně jiná, než byla před eh, stolety. Před lety. Eh, kdyby naši praotcové viděli, co dneska, jak to dneska vypadá, tak by se koukali, jak tele na nový vrata. <laughs> Ale přesto eh, To, co je opravdové, je stejné. Jestliže e, piju čaj pozorně nebo piju kafe pozorně, no, na tom se nic nezmění. Ne. Ta pozornost ta musí být. Jestli sedím e, v kavárně nebo e, při japonským čajovým obhradě e, ten princip pozornosti ta musí být, abych Princip uvědomění ta musí být, abych se naladil na to, co je opravdový. A tu pozornost a uvědomělost můžeme praktikovat v jakýkoliv kultuře, v jakýchkoliv podmínkách, v jakýmkoliv čase a povede nás k opravdovému poznání, které je objektivní. Jestliže můžeme praktikovat jenom pozornost a uvědoměnost v podmínkách čínského kláštera, nemůžeme to provozovat v podmínkách, dejme tomu, šrilanského kláštera nebo v podmínkách jakýchkoliv jiných, tak to znamená, že ta, ta praxe. Pozornosti a uvědomění je pro nás ještě vnější, není pro nás něco vnitřní zážitek. A my se učíme buddhismus, aby to uvědomění a pozornost se stal vnitřní zážitek, nezávislý na, na vnějších podmínkách. Jestliže mám. Jistou hlubší zkušenost autentické, buddhistické praxe. Pak když vedle hrajou na kytaru, sice hrajou pěkně, ale přesto to ruší v meditaci, tak mě to mě se to moc týkat nebude. Protože mám zvyk hm, nenechat se rušit a mám zvyk rovnoměrnosti vědomí a ten můžu použít za různých okolností. I v hospodě. Jestli tomu tak je, tak jsem v souladu s tím, co je opravdový. Jestli tomu tak není, tak jsem závislý na vnějších podmínkách a vnější podmínky tak budismus učí. Jestliže se jich budeme držet, no tak se nikdy k tomu, co je opravdový, nedostane. Ten, ty vnější podmínky, ten výcvik klášter a tak dále, to je samozřejmě Príznivé, ale jestli můžu jenom praktikovat za podmínek tibetského nebo čínského kláštera nebo šrilandského kláštera, pak jsem eh, tu, tu pravdu nepochopil. To jsou všechno jenom eh, jisté pomůcky, pomoc k tomu, abych pochopil. Když jsem pochopil, tak můžu praktikovat všude. Tak dáme 4 hodinku meditace. A doufám, že zítra zase budou dobré otázky, které nám všem. pomůžou lépe pochopit, co vlastně děláme. Jak jste mluvil o no. tom neuchopování znaku objektů, při to procházce, tak mi došlo, že to se dá uplatnit, nemám myšlenky a na emoce, Na všechno. Jakmile si to pět věcí třeba si pamatovat. Jakmile se zapletu do myšlenek, je tam jméno. Je tam znak objektu a je tam rozlišující mysl. Jestliže si toho nejsem vědom, tak nemám uvědomělost. Jestliže si toho jsem vědom, že toto všechno je iluzorní, přestože to tam je, já tomu nebráním, ale jsem si vědom toho, že je to iluzorní, tak mám pozornost. Jestliže mám takovou pozornost, pátí nalaďují se na takovost. Nebo na opravdový stav věcí. Opravdový stav věcí je založen právě na této pozornosti. A to je třeba praktikovat v každodenním životě. A to můžeme praktikovat doma, to můžeme praktikovat v klášterech, to můžeme praktikovat kdekoliv. Tak dáme čtvrt hodinku meditace...